Kapitel 20 Og Jehova talte videre til Moses i det han sa, «Du skal si til Israels sønner, en hver man av Israels sønner og en hver fastboende utlending som bor som utlending i Israel, og som gir noen av sitt avkom til Molekk, skal ubetinget lide døden. Landets folk skal steine ham ihjel.» og jeg for min del skal vende mitt ansikt mot den mannen, och jeg vill avskjære ham fra hans folk fordi han har gitt noen av sitt avkom till Molek for å besmitte mitt hellige sted och för å vanhelge mitt hellige navn. Och hvis folk i landet med overlegg lukker øynene for den mannen han gir noen av sitt avkom till Molek, ved ikke å la ham lide døden, da skal jeg for min del sannelig vende mitt ansikt mot den mannen og hans slekt, og jeg skal visselig avskjære ham og alle dem som har umoralsk omgang sammen med ham i det de har umoralsk omgang med molek, fra deres folk. Når det gjelder den sjel som vender seg til åndemediene, og til dem som har som yrke å forutsi begivenheter for å ha umoralsk omgang med dem, så skal jeg sannelig vende mitt ansikt mot den sjelen og avskjære ham fra hans folk. Och dere skal hellige dere, og vise dere å være hellige, for jeg er Jehova deres Gud. Og dere skal overholde mine forskrifter og følge dem. «Jeg er Jehova som helger dere.» Dersom det er noen man som nedkaller ondt over sin far og sin mor, skal han ubetinget lide døden. Det er sin far og sin mor han har nedkalt ondt over. Hans eget blod kommer over ham. Og en man som begår ekteskapsbrudd med en annen mans hustru, er en som begår ekteskapsbrudd med sin neste hustru. Han skal ubetinget lide døden, både ekteskapsbryteren og ekteskapsbrytersken.» Og en man som ligger med sin fars hustru har blottet sin fars nakenhet. De skal begge ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. Og når en man ligger med sin svigerdatter, skal de begge ubetinget lide døden. De har gjort sig skyldige i en krenkelse av det som er naturlig. Deres eget blod kommer over dem. Og når en man ligger med en mann slik som en ligger med en kvinne, har de begge gjort noe ved det styggelig. De skal ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. Og når en man tar en kvinne og hennes mor til ekte, er det løsaktig oppførsel. De skal brenne ham og dem opp med ill, for at den løsaktige oppførselen ikke skal fortsette å være mitt iblant dere. Og en man gir sin sedutømning til et dyr, skal han ubetinget lide døden, og dere skal drepe dyret. Og når en kvinne nærmer seg et hvilket som helst dyr for å ha omgang med det, skal dere drepe kvinnen og dyret. De skal ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. Og når en man tar sin søster til ekte, sin fars datter eller sin mors datter, og han derved ser hennes nakenhet, og hun på sin side ser hans nakenhet, er det en skam. De skal derfor avskjæres fra live for øynene på sitt folks sønner. Det er sin søsters nakenhet han har blottet. Han skal svare for sin misgjerning.» Og når en man ligger med en kvinne som har menstruasjon og derved blotter hennes nakenhet, har han avdekket hennes kilde, og hun på sin side har blottet sitt blodskilde. De skal derfor begge avskjæres fra sitt folk. Og din mors søsters og din fars søsters nakenhet skal du ikke blotte, for det er sin nære slektingen har avdekket. De skal svare for sin misgjerning. Og en man som ligger med sin onkels hustru har blottet sin onkels nakenhet. De skal svare for sin synd. De skal dø barnlöse. Og når en man tar sin brors hustutillekte, är det noe som er avskyelig. Det er sin brors nakenhet han har blottet. De skal bli barnlöse. Och dere skal rette dere etter alle mine forskrifter og alle mine rettslige avgjørelser og følge dem, for at det landet som jeg fører dere til for at dere skal bo i det, ikke skal spy dere ut og dere skal ikke vandre etter forskriftene til de nasjonene som jeg driver bort foran dere, for de har gjort alt dette, og jeg føler avsky for dem. Derfor sa jeg til dere, «Dere! Dere skal ta deres jord i eje og jeg for min del skal gi den til dere for at dere skal ta den i eie, et land som flyter med melk og honning. Jeg er Jehova deres Gud som har skilt dere ut fra folkene.» «Og dere skal skille mellom de rene dyr og de urene, og mellom de urene fugler og de rene. Og dere skal ikke gjøre deres mot bydelige, ved dyrene eller fuglene eller noe som helst som beveger seg på jorden, dem som jeg har skilt ut for dere ved å erklære dem for urene. Og dere skal vise dere å være hellige for meg, for jeg, Jehova, er hellig, og jeg skiller dere ut fra folkene for at dere skal bli mine.» Og det gjelder en mann eller kvinne som viser sig å ha en mediums ånd eller en spådoms ånd, så skal de ubetinget lide døden. De skal steine dem ihjel. Deres eget blod kommer over dem.